Markusar Guðspjall, tíundi kafli Jésús tók sig upp þaðan og held til byggða Júteu handan Jórdanar. Fjöldi fólks, safnast enn til hans og hann kendi því eins og hann var vanur. Farísiðar komu og spurðu Jésú kort maður mætti skilja við konu sína. Þeir vildu reynan. Hann svaraði þeim, hvað hefur Móse bóðið ykkur? Þeir sögðu, Móse lefði að rýta skilnaðarbríf og skilja við hana. Jésús mælti þá til þeirra hann rýtaði ykkur þetta bóðorð vegna þverúðar ykkar. En frá upphafi sköpunar gerði Guð þau karl og konu. Fyrir því skal maður yfirgefa föður sinn og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru ekki framar 2, heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman Mámaður eigi sundur skilja. Þegar lærisveinatni voru komnir inn spurðu þeir Jésu aftur um þetta. En hann sagði við á, sá sem skilur við konu sína og hvænist annari, drýjir hór gegnanni. Og ef kona skilur við mannsinn og giftist öðrum, drýjir hún hór. Men færðu börn til Jésu að hann snerti þau. En lærisveinatni er átöldu þá. Þegar Jésu sáða sárnaði honum og hann mælti við á, Leifið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi ykkur, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Og Jésús tók þau sér í faðn, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Þegar Jésús var að leggja stað kom maður hlaupandi, fjalla á knið fyrir honum og spurðan, góði meistari! Hvað á gera til þess öðlast eilíft líf? Jésús saði við hann, hví kallar þú mig góðan? Engin er góður nema guðeinn. Þú kant bóðorðin, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúvitni, þú skalt ekki pretta, heiðra föðurðin og móður. Hinn svar að honum, meistari, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Jésús horði á hann með ástúð og sagði við hann Eins er þér vant. Far þú, sel allt sem þú átt og gef fátækum og mynd þú fjársjóð eiga á himni. Kom síðan og fylg mér. En hann var dapur í bragði við þessi orð og fór burt hryggur en það áttan miklar eignir. Þá leiti Jésús í kring og sagði við lærisvenna sína Hver Torvelt verður þeim sem auðin hafa að ganga inn í Guðsríki ríki? Lærisveinunum brá mjög við orði Jésu en hann sagði aftur við á Börn, hver torfveld er að komast inn í Guðs ríki? Auðveldara er úlvalda að fara gegnum nálarauka en auðmanni að komast inn í Guðs En þeir urðu steini, losnir og sögðu sín á milli, hver getur þá orðið hólpin? Jésús horfði á þá og sagði, menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Þá sagði Pétur við hann, við yfirgáfum allt og fylgdum þér. Jésús sagði, sannlega segi ég ykkur að enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra, mínvegna og fagnaðar erindisins, án þess að hann fái hundraðfalt aftur. Nú að þessum tíma heimili, bræður og systur, mæður, börn og akra, jafnframt ofsóknum og í hinum komanda heimi eilift líf. En margir hinnir fyrstu munu verða síðastir og hinir síðustu fyrstir. Þeir voru nú að leiðu til Jérúsalem. Jésús gekk á undan þeim en þeir voru skeldir og þau sem eftir fyldu voru hrætt. Og enn tók Jésús til sín þá tólf og fór að segja þeim hvað fram við sig ætti að koma. Nú förum við upp til Jérúsalem. Þar verður mannssonurinn framseldur aðstu prestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til döyða og framselja hann heiðingum. Og þeir munu hæðan, hrækja á hann, og lífláta. En eftir þrjá daga mun hann upprýsa. Þá komið til Jésu Jakob og Jóhannes, sínir Sebedeusar og sögðu við hann, meistari, okkur langar að þú gerir fyrir okkur þar sem við ætlum að byðja þig. Hann spurði þá, hvað viljið þið að ég geri fyrir ykkur? Þeir svöruðu, veit okkur að við fáum að sýtja þér við hlið í dýrþinni, annar til hægri handar þér og hinn til vinstri. Jésu saði við þá, þið vitið ekki hvers þið byðjið. Getið þið drukkið þann kæleik sem ég drekk eða skýrst þeirri skýrn sem ég skýrist? Þeir sögðu við hann, það getum við. Jésús mælti, þann kæleik sem ég drekk munu þið drekka og þið munu skýrast þeirri skýrn sem ég skýrist. En ég ræð því ekki hver sýtur mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það er fyrirbúið. Þegar hinn tíju tíu heyrðu þetta græmtist heim við þá Jakob og Jóhannes en Jésús kallaði þá til sín og mælti því vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim og höfðingjar þeirra láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal ykkar heldur sé sá sem mikill vill verða meðal ykkar þjóðn ykkar. Og sá er vill fremstur vera meðal ykkar sé allra þræll því að mannssonurinn er ekki komin til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa lífsitt til lausnargjalds fyrir alla. Þeir komu til Jeriko og þegar Jésús fór út úr borginni á lærisveinum sínum og miklum mannfjölda, satar við veginn Bartímeus, sonur tímeusar, blindur beiningamadur. Þegar hann heyrði að þar færi Jésús frá Nasaret tók hann að rópa Sonur Davíðs, Jésús, miskun að þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði, en hann rópaði því meir. Sonur Davíðs, miskun að þú mér. Jésús namst aðar og sagði, kallið á hann. Þeir kalla á og segja við hann, verðu hughrostur, statu upp, hann kallar á þig. Blindimadurinn kastaði frá sér yfirhöfnsinni, spratt á fætur og kom til Jésú. Jésu spurði hann, hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Blindi maðurinn svaraði honum, Rabuni, að ég fái aftur sjón. Jésu saði við hann, far þú, trú þín hefur bjargaðir. Jafn skjótt fekk hann sjónina og fyldi honum á ferðinni.